Familiak xutea deklaratu du bar da behatziak laurden guti irian. Donapaleu, maule eta xalbatarriko suhiltzaileak gindira. Sua laste redatu da. Familiak ez du dieu xalbatua alizan. Berek ezute dieu xukan, baina netxea deena xuntzituada. Lau pertsona ziren, burasoak eta bixemeak, herriak aterbetu ditu mementuko Donapaleuko hotel batean, Eta xekatzen ari gira bizitegi bat. lo. Ez konkoe l’origine de l’en sandi? Ez takigu zerta ikabiatu den. Ez que vous ale organise une koleg ou elxo au niveau de la komun dans les joux a venir. Mintzatzen ari gira, entxatuko gira zerbaiten egiterat, ez takigu zer. Familiata asgurarantza e... iken ikusiko wow. dugu.